Розділ другий В якому ви дізнаєтесь Про дивний сон журавля І про незвичайні пригоди Що трапились з ним У вісні Нарешті Сонце вирішило Що вже час І одігнавши від себе білу хмарку Схожу на баранця Бризнуло з золотими сліпучими Іскрами Прямо в замружені очі журавля Журавель стріпнув повіками і розплющив очі. І одразу підніс до очей руку, затуляючись від сонця. Кілька хвилин він лежав нерухомо, хоч уже прокинувся. Уже зрозумів, що то був сон, але йому не хотілося розлучатися з тим незвичайним почуттям, які він переживав у вісні і яке ще зберігалося в його серці. Такого сну він не бачив ніколи. От нарешті він підхопився, нашвидку поснідав і побіг до хлопців. Йому аж кортіло швидше розказати свій сон. Сашко Циган і Марусик вже повставали, давно поснідали і саме йшли до нього. Він зустрів їх біля воріт. «Ой, хлопці, хлопці, який я сон бачив!» Сашко Циган поблажливо усміхнувся. «Ну, давай, давай, тільки швидко, не розтягуй, що поки дійдемо до липок, устиг. А то там, може, хто його зна, що робиться. Залишили діда на того диверсанта, а він... «Та, мабуть, ще вчора і пішов», – махнув Марусик рукою. «Турист, чого йому тут у липках товктися?» «А я чогось думаю, що він лишився в діда ночувати». Сашко Циган нахмурив брови. «Чогось він мені дуже підозрілий, той турист!» «Та, та не вигадуй!» – знову махнув рукою Марусик. «Він, по-моєму, навмисне до дідо йшов. Ну, куди йому було йти тією дорогою?» «Ну, мало куди!» – Марусик розвів руками. «Туристи тому і туристи, що йдуть, куди заманеться!» «Ну, побачимо!» – сказав Сашко Циган. «Давай, Журавель, розповідай свій сон!» «Так от!» – почав Журавель. «Значить так! Сниться мені!» Він завжди починав однаково з цих слів. «Сниться мені, наче йду я селом із бамбурів у липки!» «Як оце ми зараз і йдемо!» «Тільки сам, один, вас нема!» «Неправда, так бути не могло!» – сказав Марусик. Ну, не перебувай, ну, завжди ти перебуваєш. Так от.